«Міс очоснегрус, мі вієнто, мі соло, моя смаглявка, моя іспанська надія, мої чорні очі, мій вітри і моє сонце». Так було тіє встанньої ночі. Я прокинувся серед пітьми, Марія Тереза спала. Це було так, я шептав у напівзабуті слова, вибрав якомога краще, ніжніще, проникливіще. «Вернулося». Я думав, тільки ж тепер хто знає, чи вернеться знову. Бо вийшло за світло. Ольга ревнує до минулого. Але вперше так, вочевидь, треба нам з неї нині усе з'ясувати. Усе на свої місця. Усе повинно стати на своє місце. І я теж. Це трапилось уже давно. І тут минув час... Налагодилось усе, усе налагодилось Спогадання знову на деякий час полишило мене Але згодом вернулося, щоб ніколи більше не зникати Чим далі яскравіше, чим далі виразніше Тільки вже не перебувало дійсності Не втручалося, не замінювало І далі я вже живу злагоді з, з пам'яттю і живу з нею І зараз веду машину додому А думка моя в Іспанії Моє серце. Серце моє в Іспанії. Я не обманю Ольгу. Я люблю її, це правда. Тільки я люблю її у своєму віці, у нашому з неї часі. Її любить Андрій Школа, з яким вона побралась, коли вже йому було під сорок. А Доти? Доти я жив в іншому вимірі. І той я належу тому часові, тим людям – той Андрій належить Марії Терезі, хлопчикові Пако, а один рік належить Мадлен, чия ніжність першою тоненькою рятівною плівкою вкорила його довго негойні рани. Але тільки почав приходити до тями, як життя ударло по ледве загоїному ще раз з такою силою, що вже ніколи забуття ніколи. Пако належить найбільше з мого серця, навіть у цьому старому. Наше життя триває у часі, рухається паралельно, але в одному потоці. Наші розмови, наші полювання – Пако. Він теж постарів за останні роки. Чи для тебе він уже може бути старий, Андрій? Ні, він не старий, він тільки вже не молодий, він не зовсім той. Він директор школи, зайнятий, заклопотаний родиною, роботою, дітьми. Але він однаково завжди моє сумління, відзеркалення, живий спогад, велика частка мого минулого, що народилася вже у теперішньому. Я витримав багато, більше, ніж здавалося б, мав на те силу. Знаю, була енергія, запас життєвої снаги, але ж я не був суціль міцним, камінним від народження, і твердість, позірна сила, невічна, несе з собою в тому, весь час вона напрузі у погамованому збудженні, і коли-небудь при несподіваному позорі зла, неминучий зрив, зігнутись ні це ніколи, а зламатись, то назавжди. Вийти із гри, з життя. Пако перейняв мене, коли я застигав у заскорузлий, холодний моноліт, коли думка і ідея тлумили назавжди чуттєву сприйнятливість. Попри усю його невтримність, він виявився гнучким і пружним у житті. Те, чого бракувало мені. На пролом не завжди вдається, а потім Жити треба, відчуваючи пуль життя, навіть полаєтись треба, щоб було з ким. А вже не розпружитись, розвільнитись усередині, що й сказати, і борхливі вітри війни, і холодні заметілі, і гарячі піски – усе минуло, мов би, фізичний закон. Сполучені посудини завжди мають урівноважені тиски і той самий рівень води». Якщо в одній чогось більше, те перелядься в іншу і навпаки. Так і ми. У кожного своя родина, свої домашні проблеми, розмови нечасті та й зустрічі. Ще полювання нам лишилося. Нічне багаття наводить на спогади, будить почуття і думку. Газик хоче старенький у мене, але служить службу. Та що б не трапилось, закон сполучених посудин залишається в силі. І все ж нині він, Петро Петрович, Мій швагер, батько моїх племінників. Це інша людина. В оточеному Мадриді? Згадую досі його допитливий і позірливий погляд, Його дзвінки і несподіваний сміх, коли ми з Марією Терезою вперше прийшли до них на вуличку Сан-Матео. Я здалеку побачив її брата. Щось однакове, але і поза рисом обличчя. В усмішці, у рухах, худорлявий, тринадцятирічний підліток, насмішкуватий, скептичний, сповнений героїчних намірів. Боже, невже я там був? Невже то був пако? Зараз, через тридцять злишком років, бачу усе, як було: подвір'я при будиночку, їхню матір, доню Хуаніту, поко при матері смирніший, але зухвалий, невтримний, великі теплі очі Марії Терези. «Червона ковтина». Ми довго не розмовляли з ним про Марію Терезу, про всю їхню родину. Що було говорити? Лише у Франції, але й тоді небагато. Але ж коли їхали додому, сюди, до мене. Коли вирішили? Коли війна скінчилась, і ми повірили, що життя почнеться спочатку. Тоді усе згадували. Тоді ночами без зупину перебирали до деталей усе, що було. Тоді сльози, що навертались на очі, не так пекули, бо минуло, уже вісім років, було всього».